Doina inimilor și minților vindecate. Doamne, mintea și inima noastră, cu Duhul și cu viața cuvântului tău le-ai hrănit și apa vie le-ai dăruit. Doamne, mintea și inima noastră pe calea ta le-ai primit și cu adevărul tău le-ai luminat. Doamne, mintea și inima noastră, cu rodul cel minunat al Pomului vieții, le-ai vindecat. Doamne, să fim ca niște măslini roditori. La izvoarele tale de apă vie ne-ai binecuvântat, când mintea și inima noastră te-a aflat. Doamne, cu răspunsul de treizeci al faptelor de mântuire, să zidim Biserica Sufletului nostru ne-a învățat. Doamne, cu rodul de 60 al faptelor de sfințire, să punem candelabre sfesnice și lumina ta în Biserica ta putere ne-ai dat. Doamne, cu rodul de 100 al desfășuririi, catapeteasma și icoanele minții și inimii le-ai lucrat. Doamne, mărgăritarul de mare preț, pe masa altarului, prin Sfânta Evanghelie l-am așezat, când în inima noastră ai intrat. Doamne, cu sfintele tale taine, mințile și inimile noastre în mâna tale luat și le-ai cercetat. Doamne, la scaunul tău de slavă, mințile și inimile noastre și au plecat. În chemarea ta am ascultat. Lacrima de mărgăritar a răbdării Doamne, Tu ești lacrima de mărgăritar a răbdării, Ascunsă în țalina inimii, De aceea 30 de ani cu rugăciunea am săpat, Până când izvorul glasului Tău în inima noastră a susurat.